Vill ni höra en historia? Ja! Vilken då? Ja! Göran Persson. Han har ju livvakter, det kanske ni känner till. Jo, och de här två livvakterna som man har då, de hade ledit en par timmar mitt på dagen sådär då. De tänkte, jag ska ut och käka en bit mat. Så de gick ut och dundrade in på en restaurang där och fick tag i kocken och frågade, du? har du någonting snabbt, någonting enkelt, någonting gott? Ja, så kocken, sköljpadsoppan är väldigt fin, sa Har du, tagit det? Två sköljpadsoppen slog är ner där ett bord och satt att det gick fem minuter, det gick tio minuter det gick en kvart, det gick tjugo minuter, det är inget mat så innan för livvakten rusade in i köket för att liksom få vetskap om hur det blir med maten när han slår upp dörren då får han se, där står kocken med en stor sköldpadda i ena näven och en stor kniv i en andra så, så kommer huvudet sakta, sakta, sak och precis när han ska klippa till och få huvudet in igen hur blir det med maten, sa han. Ja, men jag får inte ge er sköldpadda Hörr du, så livvakten, ta hit sköldpaddan? det fick det fixar jag. Var beredd med kniven, sa han. Så vänder han på sköldpaddan och så tar han det här långa fingret. Bakifrån trycker han in fingret, ut kommer huvudet och tjup, så var det klart. <laughs> Jävlar, vilket bra sätt. Vad har du lärt dig någonstans? Ja, så här gör vi varje morgon när vi sätter klippsen på Göran Persson och sånt.